Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шанари, Розділ 28. В торговому центрі вони пробули два дні. Чекаючи, поки Рона набереться сил для подорожі на схід. Лихоманка зникла до ранку. Горцю просто потрібен був відпочинок, бо той був ще надто слабким, щоб намагатись кудись йти. Тож Брін попросила дозволу у стеба залишити за собою кімнату для спорядження ще на один день той погодився, забезпечив їх їжею, елем, ліками та ковдрами, і швидко відмовився від усіх пропозицій оплати. Торговець запевнив дівчину, що радий допомогти, але все ж він почувався неспокійно в її присутності і ніяк не міг зустрітись з нею поглядом. Брін добре розуміла, чому. Торговець – добра і порядна людина, яка тепер боїться її і того, що вона може зробити, якщо він відмовить. Він, напевно, і так допоміг би їй з власної щедрості, але страх додавав терміновості й імпульсу. Він, вочевидь, вважав, що допомога – найшвидший і найзручніший спосіб позбутися цієї дивної пари назавжди. Брін здебільшого залишалась в межах маленької кімнати з Руною, піклуючись про нього, розмовляючи з ним – про те, що сталося після смерті Аланона. Розмови про це, здавалось, допомагали, хоча обидва все ще були приголомшені. Незважаючи ні на що, вони вирішили йти вперед і завершити свою місію. Між ними виникла нова близькість, сильніша і впевненіша. Після смерті Аланона – вони могли покластись тільки один на одного. У двох, в задній частині стайні торговця, вони тихими голосами говорили про справу. І куди йти, як дійти, про те, що потрібно зробити. Повільно, але впевнено, Горець з дівчиною знову зв'язували себе воєдино. Але, незважаючи на це... Залишились деякі речі, про які Брін не змогла змусити себе говорити, навіть з Ронаю, про останні дії друїда з її кров'ю, а також про те, що вона заспівала пісню бажання, щоб знищити, і вдругий раз, щоб врятувати її. Брін сама не розуміла, чому не може говорити про ці речі, хоча підозрювала, що це просто наслідки її так сильно лякають. А ще Горець був стурбований втратою меча. Настільки, що здавалось, не міг думати ні про що інше. Він хотів повернути зброю, говорив він знову і знову. Розшукає її і поверне, чого б це не коштувало. Наполегливість хлопця лякала Брін, бо той, здавалось, прив'язався до меча. Ніби зброя стала його частиною. Без неї, здогадалась Брін, Горець не вірив, що зможе пережити те, що чекає попереду. Усі ці слова змусили дівчину задуматись, наскільки вона тепер залежить від пісні бажання. Вона завжди говорила собі, що це лише іграшка, але виходить брехала. Це що завгодно насправді, тільки не іграшка. Магія настільки ж небезпечна, як і у загубленому мечі Лія. Магія, що може вбити. І, схоже, батько мав рацію, коли казав, що з цією силою потрібно бути обережніше. А Ланон сказав, помираючи, що сила пісні бажання не схожа ні на що, що він коли-небудь бачив то, схоже, це правда. Це як сила зцілювати, так і руйнувати. Брін була свідком і того, і іншого. Але чи стане вона настільки залежною від магії, як Рона став, здавалось, тепер? Хто буде господарем її тіла? Її батько вів власну битву, щоб знайти відповідь на це питання. Він поборов це, коли намагався подолати нездатність опанувати ельфійські камені. Він зробив це, викликав приголомшливі сили, а потім назавжди відкинув їх. Але це коротке використання мало свою ціну. Магія ельфійських каменів вплинула на його дітей. Тож тепер повинна була вплинути на щось знову. І що, як на другий раз, ці наслідки не вийде проконтролювати. Другий день перейшов у ніч. Дівчина з горцем повечеряли і спостерігали, як темніє. Рона невдовзі втомився та загорнувся в ковдри, щоб заснути. Брін вийшла в прохолодну осінню ніч, щоб вдихнути чисте повітря і на деякий час загубитись в небі, Яке стало яскравим від серпа місяця й зірок Проходячи повз будівлю центру Вона побачила торговця Який сидів і курив люльку на порожній веранді Цього вечора ніхто не завітав Щоб поїсти, випити чи побалакати Отож, степ сьогодні сидів один Тихо дівчина підійшла до нього Вечір добрий Поспішно привітав він, трохи занадто швидко приставши з крісла, ніби готувався тікати. Брін кивнула. «Ми поїдемо вранці», – сказала вона і помітила миттєве полегшення в темних очах. «Але я хотіла спочатку подякувати вам за допомогу», – він похитав головою. «Немає потреби», – торговець помовчав та відкинув назад рідке волосся. «Я подбаю про те, щоб у вас були деякі запаси. Вистачить на перші кілька днів або близько того». Брін не стала сперечатись. «Треба просто прийняти те, що пропонується». «А у вас є лук з Ясина? запитала вона, згадавши про рону. «Такий, який можна використовувати для полювання?» «Лук з Ясина? Є у мене один, власне кажучи. Торговець підвівся на ноги та пірнув за двері. З'явився миттю по тому з луком і сагайдаком стріл. Беріть, безкоштовно, звичайно. Гарна зброя. Належить вам у будь-якому випадку, оскільки її кинули ті хлопці, яких ви прогнали. Торговець сором'язливо прокашлявся. У будь-якому випадку. «Бери!» – скінчив він та поклав перед нею зброю. Опустився назад у крісло та нервово побарабанив пальцями по дерев'яній ручці. Брін взяла лук та стріли. «Ви ж розумієте, що насправді вони нам не належать, особливо не через те, що сталося!» Торговець уважно оглянув носки чоботів. «Ну, це все також і не моє!» «Бери їх, дівчинко!» Настала довга тиша. Торговець дивився кудись крізь Брін у Темряву та похитала головою. «Що ви можете сказати про країну на схід від цього місця?» Він продовжував втуплюватись в Темряву. «Небагато чого! Це погана країна!» «А чи є хтось, хто може нам з цим допомогти?» Торговець не відповів. «А як щодо чоловіка, який був тут минулого вечора?» «Джефта?» «Ну, напевно. Він свого часу багато де бував». «А як його знайти?» Спитала дівчина, відчуваючи все більший дискомфорт від мовчазного чоловіка. Той якраз насупив брови, бо думав, яку відповідь дати. Нарешті він подивився, Прямо на дівчину. «Ви ж йому не нашкодите, вірно?» Брін повільно похитала головою. «Ні, не хочу йому шкодити». «Він мій друг, розумієш?» Торговець вказав на річку. «У нього є табір за кілька миль вниз по річці, на південному березі». Брін кивнула, почала відвертатись, але зупинилась. «Я справді залишилась тією ж людиною, якій ви допомогли тієї першої ночі!» Тихо сказала вона. Шкіряні чоровики пошкребли по дерев'яних дошках веранди. «Можливо, але чомусь мені так не здається!» Брін стисла губи. «Вам не потрібно мене боятись, справді не потрібно!» Червики завмерли. Торговець знову подивився на носки. «А я їх не боюсь!» – сказав він тихим, невпевненим голосом. Брін почекала ще мить, а потім повернулась і пішла назад. Наступного ранку, незабаром після світанку, Брін і Рона покинули торговий центр та вирушили на схід. Вони попрощались з тривожним торговцем та понесли з собою продукти, ковдри та лук. Їх зустрів яскравий теплий день. Коли вони пробирались вниз по річці уздовж південного берега, повітря наповнилось звуками лісового життя і запахом висихаючого листя. Західний вітер м'яко дув з далекого Вольфстага. Листя ледачими спіралями опускалось на землю, густо вкриваючи її. Крізь дерева було видно, як усе потім перетвориться на пологі схили та долини. Від звуків їхніх кроків білки й бурундуки розбігались, перериваючи приготування до зими, яка, здавалось, була ще далеко. Десь посередині ранку дівчина з горцем зупинились, щоб перепочити, сіли на стару колоду, вийдену хробаками. Перед ними, ледь за десяток ярдів, річка текла на схід, вглиб Анару. У її владі була мертва деревина і сміття, що змивалось з високогір'я. «Мені важко повірити, що його дійсно немає», – сказав Ферона через деякий час, подивившись на воду. Не потрібно було питати, кого Горець має на увазі. «Мені теж», – тихо визнала Брін. «Іноді мені здається, що він просто пішов кудись, і якщо я буду терплячою, він повернеться». «І що? Тебе б це здивувало? Чи було б це дивно, якщо б Аланон раптом повернувся?» Почав розмірковувати в голос Рона. Дівчина подивилась на супутника. «Він помер!» Горець кивнув. «Я знаю, але як ти думаєш, можна було щось зробити, щоб його врятувати?» Він подивився на дівчину. Улипка Брін була швидкою і гіркою. «Ні, Рона, він знав, що помре. Знав, що йому не вдасться завершити цю місію». Він просто прийняв неминучість цього. Рона похитав головою. «Мені б це не вдалось!» «І мені, напевно, теж. Можливо, тому він вирішив нічого нам не розповідати? І, можливо, його прийняття – це те, що ми й не можемо сподіватись зрозуміти?» Горець трошки нахилився вперед. «Отже, останній друїд зник!» і немає нікого, хто б міг би протистояти блукачам, крім тебе й мене. Він безнадійно похитав головою. «Здається, ми в халепі». Брін подивилась на руки, що тримала на колінах, та згадала, як Аланон торкнувся її чола своєю кров'ю, і здригнулась від цих спогадів. «В халепі!» – тихо повторила вона. Вони відпочивали ще кілька хвилин, а потім продовжили подорож на схід. Десь через годину вони перетнули мілкий струмок з гравійним дном, який ліниво звивався від швидшої течії головного русла річки назад, уздовж балки. Там вони побачили хатинку серед рісових дерев, побудовану зрубаних вручну колод, покладених поперек і законопачених розчином. Цей маленький будинок розташувався на невеликій галявині, на пагорбі. Поруч з хатинкою паслись кілька овець і кіз, одна молочна корова. Від звуку наближення підвівся старий мисливський пес і задоволено потягнувся. Джефт стояв на дальньому боці маленької галявини, роздягнений до пояса. Він рубав дрова. Впевненим відпрацьованим помахом довгою сокирою він розколював поліно, яке ставив на пеньок, що служив колодою. Звільнивши застрягле лезо, він відкинув дві розколоті половинки і зупинився на відвідувачів, що наближаються. — Доброго ранку! — привіталась Брін, коли вони підійшли. Доброго! — Відповів джефт, кивнувши. Він зовсім не здивувався, побачивши цю пару. І глянув на Рону. «Як? Краще себе почуваєш, а?» «Набагато. Частково завдяки вам, як мені сказали». Помічник торговця знизав плечима. М'язи на могутньому тілі напружились. Він вказав на хатину. «Біля ганку є питна вода у відрі». Я щодня приношу її з пагорбів, позаду». Він повів їх до води. Усі троє зробили подовгому ковтку. Потім вони присіли на ганок. Великий чоловік дістав люльку й тютюн. Він запропонував кисет гостям, але ті відмовились. Тому він просто сам почав курити. «Там у центрі усе гаразд?» – запитав він. Я чув про те, що сталося минулого вечора. Його очі повільно перемістились до Брін. Слово поширюється набагато швидше, ніж ви думаєте. Дівчина витримала довгий погляд, ігноруючи дискомфорт. Торговець сказав нам, де вас знайти. Сказав, що ви, можливо, нам допоможете. Джефт затягнувся. Яким чином? Він сказав. «Що ви знаєте про цю країну більше, ніж будь-хто?» «Ну, я тут давно», – погодився чоловік. Брін нахилилась вперед. «Ми вже в боргу перед вами за те, що ви зробили, але знову потребуємо допомоги. Нам потрібно знайти шлях на схід». Джефт пильно подивився на дівчину і виняв люльку з рота. «На схід?» Ви що маєте на увазі Дарклін річ? Дівчина і горець кивнули. Чоловік похитав головою. Це небезпечна країна. Ніхто без потреби туди не йде. Як далеко вам потрібно зайти? В кінець, зітхнула Брін. Аж до Воронячого рогу. Ви збожеволіли, заявив чоловік і вибив попіл з люльки щоб потім втерти його в землю чоботом. «Гноми, блукачі та ще й гірші істоти на вас там чекатимуть. Ви ж там помрете!» Відповіді не було. Джефт подивився на обличчя друзів, задумливо потер бороду і нарешті знизав плечима. «Гадаю, у вас є свої причини і свого носа я пхати не буду. Але все одно скажу, що це велика помилка, можливо, найбільша, яку ви робите у житті. Навіть розбійники тримаються подалі від тієї країни. Люди зникають там як дим, безслідно. Він зачекав на відповідь Брін. Та швидко глянула на Рону і знову на чоловіка. «Ми повинні там опинитись. Ви нам допоможете?» «Я...» Джефт криво посміхнувся і похитав головою. Ні, дівчинко, навіть якщо б я пішов з вами, чого не зроблю, бо хочу ще пожити, то б сам заблукав там після першого ж дня. Він замовк на кілька хвилин. Гадаю, це вас все одно не зупинить. Брін мовчки кивнула, чекаючи. Джефт зітхнув. «Можливо, є у мене дехто, хто вам допоможе, якщо ви впевнені, звісно, у своїх діях». Він дунув у мундштук, щоб прочистити його, а потім склав руки на широких грудях. «Є тут старий, на ім'я Коглейн. Йому, напевно, вже під дев'яносто. Хоча я його давно не бачив, можливо, він вже й помер. Коротше. Два роки тому він жив біля скельного утворення під назвою Хертстоун. Це якраз посередині Дарклін Річ. Це таке утворення, що виглядає як великий демар. Джефт похитав головою. «Я дам вам орієнтири, але стежки там погані. Це дика країна. Навряд чи там взагалі живуть люди, які не є гномами». «І ви гадаєте, він нам допоможе?» – тривожно запитала Брін. Чоловік знизав плечима. «Ну, принаймні, він знає цю країну. Прожив там усе життя. Не турбується виходити більше одного разу на рік або близько того. Якось виживає». Важкі брови піднялись. «Він дивак, той старий Коглайн, божевільний». «Можливо, завдасть вам більше клопоту, ніж допоможе». «Все буде добре», – запевнила його Брін. «Ну, можливо. Дівчинко, ти занадто гарна, щоб блукати в тій країні, навіть з тією своєю піснею. Там мешкають не тільки злодії і боягузи. Я подумав двічі, перш ніж йти туди». «Ми вже думали і прийняли остаточне рішення!» Джефт кивнув. «Тоді беріть з собою стільки води, скільки зможете. Принаймні від спраги не помрете!» Він допоміг їм наповнити бурдюки водою, приніс свіже відро з джерела, а потім витратив ще кілька хвилин на вказівки, як дістатись до Хердстоуна. На додаток ще намалював грубу карту на землі перед Ганком. Бережіть себе, застеріг їх Джеф, міцно потиснувши кожному руку. З останніми словами прощання, Брін та Рона накинули припаси на спини і повільно пішли в ліс. Позаду них стояв великий чоловік і дивився їм в спини.